54. Комуністи, нацисти, монархісти, парашутисти та дезертири. Повернувшись до свого крісла, пригнічений тим, що Френк відібрав у мене Мону Еймонс Монсано, я знову взявся читати рукопис Філіпа Касла. У показчику я пошукав Монсано, Мона Еймонс, знайшов посилання до Еймонс Мона. Я знайшов у показчику Еймонс Мона, перелік номерів сторінок за цим іменем, був не менший, ніж за іменем самого папи Монсану. Після Еймонс Мона знаходився Еймонс Нестор. Я знайшов кілька сторінок, де розповідалися про Нестора, і вияснив, що він був батьком Муни за походженням з Фінляндії, за фахом архітектор. Нестор Еймонс потрапив у полон до росіян. Коли почалась Друга світова війна, його визволили німці. Але вони не дали йому повернутися додому. Натомість примусили працювати в інженерному підрозділі вермахту, що відправили боротись із йогославськими партизанами. Там його взяли в полон четники, сербські партизани-монархісти, а потім партизани-комуністи, які напали на четників. Італійські парашутисти, які напали на комуністів, звільнили Еймонса і відправили до Італії. Італійці примусили його проєктувати фортифікації на острові Сицилія. Він украв рибальський човен і втік до нейтральної Португалії. Там він зустрів американця, який утік від призову на ім'я Джуліан Касл. Довідавши, що Еймонс архітектор, Касл запросив його приїхати на острів Сан-Лоренцо і розробити проект лікарні, яку він збирався назвати «Дім надії та милосердя в джунглях». Еймонс погодився. Він зробив проект лікарні, оженився з тубільною жінкою на ім'я Селія, дав життя найпрекраснішій дочці і помер.